Несамовито пручатися найсильніший втрачає свою силу. Хлопець покинув бити малого і пішов геть із нашого двору. А та пружинка навіки оселилася у мені. Вона була не керована. Ось ще один приклад. Одного разу я їла величезне яблуко. Процес тривав довго, адже яблуко було розміром в пів мого обличчя. Саме в цю мить до мене підійшов хлопець із сусіднього будинку і вирішив випробувати на мені брутальну лайку, яку щойно вивчив від старших. Він її вимовив. Моя рука із яблуком автоматично, пружинка спрацювала. Злетіла вгору, я вдарила його твердим яблуком в обличчя – на його носі та віях осіла яблучна м'якоть. Порожинка вмить стала на місце, а я подумала, мені кінець. Але хлопчисько стояв і безтямно дивився на мене. А може, то був больовий шок? Я чекала на гідну відповідь, і вже налаштувалася битися, але нічого такого не відбулося. Він постояв мовчки і пішов. Я досі згадую про це яблуко, як про певну метафору. Потім, коли я стала дорослою, мені його не вистачало. А про жінка працювала досить довго. І часом це виглядало досить кумедно, хоча я ніколи не боялася бути кумедною. Одного разу вона в мені після партійних зборів, коли я працювала на заводі. Тоді за якусь первину зняли з посади одного з наших колег по багатотиражній газеті. Я вже тоді була пофігісткою, і всі ці посади здавалися мені неважливими. Але я забула про пружинку. Вона спрацювала якраз в ту мить, коли ми як стадо баранів по нору ховаючи очі від колеги Ішли йшли із зборів довгим коридором. Я зупинилася і швидко пішла навспак. Як я вже пояснювала, це було вище за мої сили. Прожинка несподівано розгорнула мене і змусила йти назад до кабінету із написом «Партком», а потім було й зовсім безглуздо – я зайшла до найголовнішого ідеолога з нашої організації. Він здивовано поглянув на мене крізь окуляри. «Що ще?» «Нічого», – сказала я. «Просто мені треба сказати, ви непорядна людина і вчинили непорядно». Потім я розвернулася і пішла. Мені необхідно було це вимовити. І знову спрацювало відкриття. Коли ти пручаєшся, найсильніший відступає. Ідеолог міг зробити все, що завгодно, але що можна зробити з людиною, який все по барабану? А за звільнення я була б лише вдячна. Коли тобі нема що втрачати, ти нічого не боїшся. Ти стаєш всемогутнім. Мабуть, Зараз я роблю багато відкриттів для своїх близьких, адже мене завжди вважали тихою і слухняною, хоча я завжди думала, що дорослі дурні. Я і зараз так думаю, і про себе в тому числі. Дорослі дурні. А їхні внутрішні пружинки з часом і ржавіють, і припиняють діяти. І кудись зникає з пам'яті золоте правило. Коли ти пручаєшся, Найсильніший відступає. Якби в моєму писанні була хоч якась логіка, наступну оповідь я б назвала про те, чого ніколи не станеться у твоєму житті і як з цим боротися. Збігаючи наперед, дай відповідь «Ніяк». Важливо лише визначити, чи насправді нездійсненне є таким же нездійсненним. У школі нам забивали голови цитатами з класиків. Раніше дівчата занотовували їх у свої щоденники. «Помри, але не давай поцілунку без кохання» або «Людина народжена для щастя, мов птах для польоту». А найбільше я ненавиджу ось це. Незамінних не буває. Легко жити, якщо хтось вже вклав тобі в голову ці правила. Тоді можна жити, не думаючи про те, чого б ти ще хотів у цьому житті, і не ридати над тим, що чогось найважливішого не відбудеться. Мене завжди приваблювали зовсім інші правила. Не те, щоб приваблювали. Навмисно я їх не вишукувала і не запам'ятовувала. Скоріше за все, я просто жила в супереч усьому правильну. Ну от, чому б не закарбувати собі на лобі цнотливий вислів Чернішевського про поцілунки – чи чекати на свій політ разом із Горьким, чи не засуджувати того покидька, для якого не буває незамінних. Наскільки простіше жилось. Але все зіпсував Гемінгвей та решта його друзів, відвідувачів в мистецької кав'ярні ротондах Парижі. Одного разу старша сестра майбутнього письменника зайшла до нього в кімнату і ледь не впала від жаху 13-річний пацан пив вино. І знаєте, що він їй відповів? Людина має обов'язково пробувати на собі все, тобто спробувати здійснити те, що іншим здається табу. І це стало моїм першим правилом. Друге, трагічніше правило – альтернативне висловлюванню буревісника революції. Я затямила, прочитавши спогади дружини Мандельштама. Коли вони обірвані, гнані, голодні, чекали на арешт, він сказав їй, «А чому ти вирішила, що обов'язково маєш бути щасливою? Це переформулювання того дурновато-оптимістичного вислову про птаха і політ, задля якого він народжений. Так от, про нездійсненне: Люди нервують, божеволюють, втрачають здоровий глузд і гідність через свої невиправдані сподівання на неминуче щастя. Немає нічого гіршого за ці невиправдані сподівання. Вони, мов, каменюки, що торохтять всередині, не дають дихати і рухатись. Чи не краще спокійно сказати собі, у мене цього ніколи не буде, і додати, проте я маю багато чого іншого». Моя подруга Леся Воронина на моє сковління про якісь негаразди часом каже. Роздобудя, ніхто не обіцяв, що буде легко. І тоді мені справді стає легко. Адже якщо замислитися, жодна людина в цьому світі не має ніякої індульгенції, котре б відкрила і прямий, і безхмарний шлях до раю. І тому варто бути готовим до всього, абсолютно до всього до того, що тебе любитимуть, і до того, що цього може не бути ніколи, що в тебе будуть діти і багато веселих і дружних дітлахів, і до того, що їх не буде жодного, що ти побачиш Америку, чи плаватимеш на гумовому матраці в мертвому морі, і що ти ніколи не зрушиш з насидженого місця, що ти народжений для щастя як, і що ніхто не обіцяв цього. Змиритися з другою частиною цих висловів досить важко, майже неможливо, але й весь час думати про те, чого в тебе не буде, зовсім нестерпно. Звідси починаються комплекси заздрість і, зрештою, озлобленість на весь світ.